ține încă tare moșneagul nostru. Da, da... La anii lui după ce a trudit atâta... Viață uh, întreagă. Poate că să se undeva ca să o odihnească de el, nu? Eu fiu aducând de lednicirea asta Niscaiva văduși. Uh -huh. Că altfel nu văd de ce ar năduși asupra vârstelor Mi Niscaiva, ai spus? n strângem noi toți într-un an cât adună el într-o vară. E, gata. Se cheamă că am ajuns la malul. Îți mulțumim, moșu. Și îți mulțumim. Apoi, da, de ce atât te mulțumim? Că doar n-am făcut cine știe ce ispra. Ei, oricum, ne-ai scutit de o la un da, da, da, Și de o întârziere. E mai vorbă. Când e vorba? Spune că e ce pentru trecerea mea. Nimic, înălțimea ta nimic. Cum nimic. Așa, că nu pentru bani fac eu ceea ce fac. Atunci, pentru ce? Ei, cum să-ți spun eu. Așa, pentru o vorbă bună. Pentru o bună. Da. Poate ține ea de fame și de sete. Poate înălțimea ta. Atunci de la mine o ai. mulțumesc. Iar eu, adau două și un bănuț. Ia că te Da, și de la mine. Să trăiești, moșule. Să trăieți și voi, feții mei, și să apucăm să ne mai vedem și altădată sănătoși și voioși. Nu pot, nu pot să cred că moșul ăsta trudește aici numai așa de dragă de a trudei. Ei, ei, întorci, voinarule. Bine, bine ai făcut, Când ce să-ți să duc dorul și ție, ce ție ți-a fost dor, cu atât mai bine. Hai în colibă să mănânci ceva, hai. He, nu vii? Oh, un om la apă, repede barcă, repede!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 Când m-a prins vrtejul, am văzut, mi s-a părut că văd, o ramură de copac lângă mine ei. și m-am agățat desnătășduit, dar acum știu, era el, coreiul șartele șarpele sfânt, el și tare mi să nu-i fi făcut vreun rău tocmai lui, care el nu face rău nimănui. Ai înțeși, vină-ndată să re-mbarcă, să re-mbarcă, da. hai, hai da. să scăpăm coreiului de la neb. Lasă asta, lasă. Strașnic, m-a mai strâns omul acela aproape să mă smântuie. Despain, desnădește. Știu, știu, știu, știu, de aceea nu-i fac nicio o vină. L-a scăpat. Da, da, trebuie că-i colea pe mal. Atunci e vine și pentru el și pentru ceilalți. Ceilalți? Care? Portagii lui. Cărbunarii? Ei, cei ascunși în corpul și alungați. Pe...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 Oh right. oh Și moșneagul? Asemenea, doar el a scăpat de la necadineau. Pare că Uite ce, eu din de în istorii de-astea și pace Au intrat în pământ Ia câți călăreți vrei și ce-a dată pădurea, Am nevoie de amândoi și vii Am înțeles ține! Ce este? Am aflat ceva de mirare în barca moșneagului O pungă cu galben în dreptate el înlțime sa, judele, că nu trădește moșul ăsta aici, numai așa de drag, de trudie. Galben, o puncă întrealte de Galben. Unde aflăm noi, aflăm. Alceva n-ați deslușit. Embarcă nu! Embarcă în, în colibă! Am răscolit peste tot, în afara sărăciei lui, n-am dat de nimic. Alta. Sărăcie și galben nu se prea potrivește. Ce-i ce plecați în codru? Ce-i întârzi Du-te pe urma lor! Înălțimea ta? Du te am zis! Da, da, și singur? Nu cum vai vrea și pază! E câinele. Atâta lucru am înțeles și eu, dar... De vână și până unde? E al moșneagului! Trebuie să fie și el pe-aproape! Înseamnă că l-au dibuita ai noștri. Nu cred că-l văd singur. singur? Bun. Ziua bună este! o vedea noi cât de bună, moșule, o vedea și mai ales... Pentru cine? Ei. Unde-i tabăra răsculaților, că mi-închipui, că de acolo e. Nu știu, înălțimea ta. Ce tabără, ce răsculaț? da punga asta, de unde-i? Punga? Acum o văd întâi. Dar de niciunele nu știu, nu știu de aia dacă nu știu... Și greșit nici de oștenii pe care i-am trimis Adinaur în codru, nu știi mare lucru. Oșteni în codru? Aveau vreo călăuze cu vești? Și ce dacă? Păi dacă, dacă n-aveau. N-ai să-i mai vezi? Cum, așa? Mlaștinile. Mlaștenile ucigătoare nu iartă pe nimeni înălțimea ta. Ce vrei să spui că s-au prăpădit toți? Până la unul. Așa, să zic Și tu nu i-ai văzut nu înălțimea ta. Nu i-ai auzit. De fel înălțimea ta. De pungă nu știi nimic? Cum ți-am mai spus? Poate că o să-ți amintești de toate astea dinaintea judecătorului. Legați-l ta! Deci asta mă o fără de vin. Pălcul de oase trimis supra noastră le înghițim la de. Vieții oameni. Păi zău, dacă te înțeleg, omule, în nu o să te bucuri, tu o, te amărăști. Erau dușmanii noștri. Așa este. Da, veneau să ne întemnițeze, să ne ia viața. Așa este, I -i -i noi plâng că erau și ei oameni, dar că mai slabi decât noi. În sfârșit, tu ce ai mai desflușit. L-au prins pe moșner. Oh. l-au legat și l-au dus către cetatea neagră. Oh. Mă tem pentru viața lui mai mult cred decât să, teme trebuie, de să trebuie, trebuie, trebuie să facem ceva. Nu-i greșit pentru tot binele pe care ne-l-a făcut. Să pornim pe urma lui și să încercăm? Suntem puțini, prea puțini. Oricum cu brațele încurcijate nu putem sta. Pe care l-a lăsat inimă? Pe niciunul e drept ce a pui în cetatea neagră. Mai mare peste dregător judele cel rău. Care nu știe ce și Trebuie ceva și.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 Atunci zidurile ei firește s-ar prăvăli și cei din la lor vor răzbi afară. În ziua aceea mult aș vrea să fiu alături de voi, moșule. Temniceri! Porunca înălțimea ta! Stai la tăclare, Cosândiții? Aș neam niște paie, moșneagului. într un tâlhar de codru e bună și lespre goală. Da, da, e bătrân în înălțimea ta. Și ce dacă Ce s-a ia inima? Trage zăvorul și să nu te mai prind șușotind cu dânsuri, punând la cale cine știe ce? ce se Vă mulțumesc! <gânt> he, he, he, he. he, he, he ta, capitan, și tu, judecătorule, care cel din tâi trebuie să-ți iei dreaptă cumpăna dreptății, și voi, dregători, semnați cu stele și cu fireturi. He, he, he Dacă ați ajuns să vă înfricoșați de un moșneac ca mine și de șoapta unui temicer bărunt, he.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 Odru. Ei. Și m-au lăsat submeterezi legetății. De-acolo nu mi-a fost greu. Oh, fof, Și E cumva frică. Nu. Am urtat de o steneală, nu de frică. Am văzut de atâtea ori moarte cu ochi, că odată mai mult... Simte tare, a venit să te scap. Cum crezi că ar fi cu putință? Ia frunza asta și ascunde-ți-o în chimier. Dar ce fel e? La iarba fiarilor? Desface lacătării temniților? vindecă într-o clipită mușcătura de coreini. Mușcătura de... nu înțeleg. La ce mi-ar folosi acum? Acum, la nimic, dar mâine, mâine, la ceasul acesta or mai devreme, vreme ai decât să-i spui. Mie. Nu, nu mie. mie Nu, nu mie Mai cinstit nici că se poate Nu de ce mai șudecător a fost a fost odată o pungă cu galben și acum sunt două mai mi. A fost de urezia moșneagului și acum... Ea noastră <laughs> Și la dreapta vorbit ce se facă cu Densarcon Și-n temniță Cu atât mai puțin nu? se mulțumește, cum spunea Cu ormea bune <laughs> Noi cu niște ghelbiuri <laughs> Ce-a fost asta? Un țipă de femeie De unde să se fiscat? În noapte Dinspre atacul domniței Alert! Alert! să încheiem oștenii slugile Să văd ce s-a întâmplat Alert! este te doamneza. Să prin fotografia, să văd și eu ce este. Piciorul Doica! că. Au! Au, piciorul. E tot numai o rană. Domnița. Au! Și crește rana și te u. Mi-am strânsat la... brașarul pe lui Coriol. Coriol! Cheamă frățul. Spunei tandă, draga mea doamneza. Doi tandă, voi oh. visti pe amândoi. O, oh, Doamne! Doamne cu ce că uite mă lovește soarta între atât. Or tatăl meu. oricei cei ce sunt aproape. Oh tată, Tată zece punci cu galbeni, 102 din biserie, a ce fica se va putea însănătoși! sănătoși. domnita, domnița cea mai mică. Ce-i cu ea? Zacene atac bolnavă de mușcăture a șarpelui corei. Și braci Se dau de ceasul morți și și plăg mâinile. Iar împăratul, împăratul ar dau o jumătate de împărăție să o știe sănătoasă cum a fost. Băiete, spune-i căpetenii tale oricum trebuie să-i spui că eu mă-ncume tot asta să o vinde. Domnulea moșule? Eu. Iartă-mă, dar poate nu știi de nu vei izbuti călăul. Știu, băieții. Prea bine, moșule, prea bine. Zice că e în stare pe domniță s-o ce de plin. Moșneagul închis în temniță. E vrea. Nimic, dar zice că e în stare s-o vindece pe domniță. Moșneagul închis în temniță. E, de moșneagul închis în acum. Acesta zice că e în stare pe domniță s-o ce de plin. Se spun mării stare vestea. Maria ta! Ce este? Moşneag închis în temniță. Ce temniță și ce moșneag? Nu mi-ai spus de unor, chiar domnia ta, în toată împărăție, oamenii sunt slovoși. Așa e și. Nu tocmai cum să spună. Așa e să se vedeți că. Oricum, dar spune mai degrabă. Da. Moșul acesta zice că e în stare pe omită să o vindece de plin. Să vină tot acum! Să nu mai întârzie!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 dar nu cu gând deșert, de șert de laud am spus-o. Atunci? Voiesc copila de durere să și inima părintelui de grea amărăciune. Și pentru lucrul tău ce-mi cere o pungă, două, nouă? Niciun galben, Maria ta. Tot eu aș vrea să-ți dau ceva. Tu mie? Ca unul mai bogat în ani decât Maria ta, mm. mi-aș îngădui mă iartă o povață. Dar asta mai pe urmă. Adevărat. Să mergem la domniță, Maria ta. Zabava este rară ori folositoare. O, oh, oh, tată! Draga mea, liniștește-te. Liniște-te. Oh, Iată. Oh, ca un cuțit, durerea piciorului l retează. Domnița. Nu, nu da apropia. Mai rău o să mă doar! Din potrivă, din potrivă, domniță, frunza asta de o aștern pe mai blândă ca o adiere o să-ți facă. Frunza asta, dacă mă minți... mi părul alb, domniță, și cugetul la fel. O, e adevărat, o frunză doar, o frunză oarecare și, totuși, cam mângâierea mamei, durerea cu mâna mea luat. Adevărat? E nemaipomenit, fi moșule, prea binecuvântat. Domniță, cingajă copilă. Mulțumesc. Îți mulțumesc și eu, bătrâne, ca un părinte îți mulțumesc îmbrățișându-te, Maria ta. Și ca un împărat îți mulțumesc îndeplinindu-ți dorința ta cea mai fierbinte. O, tată, drag! Să plec, aș vrea, măriata. ta, să plec la casa mea din Codru. Ești slobot, firește să o faci, dar...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 el rău nu face niciodată din semin. Da, da, toica mea mi-a spus cândva la fel. El pedepsește însă uneori pe cei ce pe vreun semen asupresc. Dar, frumosule, nu-mi amintesc măcar o vorbă de la locul ei să-i fi zvârlit cu Ivan Fache. Niciu! nici eu, cinstit, aș recunoaște asemenea păcat. Nu mi-ar fi frică nici rușine. Unul ori mai mulți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 să-ți mulțumească mai deplin decât făgăduindu-ți cuvânt împărătesc, povața să-ți urmezi mereu că tu-i și moștenire să o las acelora ce sceptrul după mine o să-l poarte. E, bine te-am găsit, hoinarule! Adică nu, nu, nu, de data asta eu am fost pe drumuri, dar fără voia mea, crede-mă! Ce te mai guduri, ce te mai bucur. Dar să știi că și eu mă bucur, măi, și eu! Și știi de ce? Cum știi? Ți-a spus coreiul dar toată povestea. E bine, e bine. Atunci... Înseamnă că o va istorisi și altora, și altora, pentru ca atântul ei să nu se uite niciodată. E dar pe una alta, hai la îndeletnicirea noastră! Hai, băie, hai!